Poezis Mihai Eminescu Scrisuara a doua De ce pana mea rămâne în cerneală, mă -ntrebi? De ce ritmul nu mă bate cu ispita de la trebi? De ce dorm îngrămădite între galbenele file, iambii, suitori, trocheii, săltărețele dactile? Dacă tu știai problema astei vieți cu care lupt, ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fi rupt ce întreb, la ce am începe să încercăm În luptă dreaptă a turna în formă nouă Limba veche și înțeleaptă? Acea tainică simțire, care doarme în ta harfă, În cupletele de teatru să o desfaci ca pe o marfă, Când cu sete cauzi forma ce să poată să te încapă, Să le scrii. Cum cere lumea vreo istorie pe apă. Însă tu îmi vei răspunde că e bine ca în lume, Prin frumoasă stihuire să pătrunză al meu nume, Să-mi atrag luarea mintea bărbaților din țară, Să-mi dedic amele versuri la cucoane bunăoară, Și dezgustul meu din suflet să-l împac prin a mea minte. Dragul meu, Cărarea asta S-a bătut de mai înainte. Noi avem în veacul nostru Acel soi ciudat de barzi Care încearcă prin poeme Să devie cumularzi, Închinând ale lor versuri La puternici, la cucoane, Sunt cântați în cafenele, și fac zgomot în saloane. Iar cărările vieții fiind grele și înguste, ei încearcă să le treacă prin protecție de fuste, dedicând broșuri la dame, a căror bărbați ei speră că ajungând cândva miniștri, le-a deschide carieră. De ce nu voi pentru nume, pentru glorie să scriu? Oare glorie să fie a vorbi într-un pustiu? Azi când patimilor proprii muritorii toți sunt robi, gloria închipuirea ce o mie de neghiobi Idolului lor închină, numind mare, pe un pitic. ce e de spumă! Într-un secol de nimic. Încorda voia mea liră să cânt dragostea? Un lanț ce se împarte cu frății între doi și trei amanți. Ce, Sângând pe coardă dulce că de voie te adaos La cel corci ce operetă o e condus de menelaos? Azi adeseori femeia, ca și lumea, e o școală unde înveți numai durere, înjosire și spoială. La aceste academii de științi a zânei vineri, tot mai des se perindează și din tineri în mai tineri. Tu le vezi primind elevii cei imberbi în alor clas? Până când din toată școala o ruină a rămas. Vai! Tot mai gândești la anii când visam în academii, ascultând pe vechi dascăli, cârpocin la haina vremii, ale clipelor cadavre din volume stânsa dune și na lucrurilor peteci căutând Înțelepciune Cu murmurele lor blânde Un izvor de horum harum Câștigând cu clipoceală Nervum rerum gerendarum Cu evlavia dâncă Ne învârteau al scripet Legănând când o planetă Când un rege din Egipet. Parcă-l văd pe astronomul cu al negurii repaus, cum ușor ca din cutie scoate lumile din haos și cum neagra veșnicie ne întinde și ne învață că epocile se înșiră ca mărgelele pe ață. Atunci, lumea încăpățână se învârta ca o morișcă. De simțeam ca Galilei că comedia se mișcă. Amețiți de limbe moarte, de planeți, de colbul școlii, confundam pe bietul dascăl cu un crai mâncat de moli. Și privind păi înjenișul din tavan de pe pilaștri, Ascultam pe craiul Ramses și visam la ochi albaștrii. Și pe margini de caiete scriam versuri dulci, de pildă către vreo trandafirie și sărbatică clotildă. Împlutea pe dinainte cu alt timpului amestic Ba în soare, ba în rege, ba un animal domestic. Scărțuirea de condeie dădea farmec ăstei liniști, vedeam valuri verzi de grâne, unduirea unei iniști. Capul greu cădea pe bancă, păreau toate în infinit. Când suna, Știam că Ramses trebuia să fi murit. Atunci lumea cea gândită pentru noi avea ființă și, din contra, cea aievea ne părea cu neputință. Azi abia vedem ce stearpă și ce aspră cale este ceea ce poate să convie unei inime. Oneste. Iar în lumea cea comună, a visa e un pericol. Căci de ai cumva iluzii, ești pierdut și ești ridicol. Și de aceea, de azi înainte, Poți să nu mă mai întrebi de ce ritmul nu mă bate cu ispită de la trebi, de ce dorm îngrămădite între galbenele file, iambi suitor, trochei, săltărețele dactile? De-i urma să scriu un versuri? teamă mie ca nu cumva oamenii din ziua de-astă să înceapă a mă lăuda. Dacă port cu ușurință și cu zâmbet alor ură, laudele lor de sigur mâhni peste măsură.